і в евакуацію вирушив повноправним громадянином. Я вже сказав, що належу до професорів, сказати б не стаціонарних, а до мандрованих зовні тут мови більше самопожертви. Насправді ж усі ми егоїсти, ми ганяємося не тільки за істиною, але й власним вдоволенням, часто нехтуючи спокоєм, здоров'ям, а то й життям найближчих людей, вже не кажучи про всіх інших. Тільки цим я можу пояснити, Олексій Григорович став посеред кімнати, приклав руку до шиї, мовчки, дивився на мене і на Оксану, губи йому повільно ворушилися, але з них не видобувався жоден звук. «Що з вами?» – Олексію Григоровичу злякалася Оксана. «Микола, чого ж ти сидиш?» «Все, все», – заспокійливо махнув професор. Перевальцем він дочалапкав до стільця, тяжко звалився на нього, трохи посидів, приплющивши повіки, і тоді знову подивився на нас і несподівано промовив. Саме так я втратив Серафиму Васильівну, мою дружину. Ви були одружені? Чомусь я вважав, що професор не підвладнен ні політиці, ні вікові, ні звичайним людським почуттям, віддавши всю свою пристрасть тільки на служіння науці. Тому його слова про дружину, про її загибель. Олексію Григорьовичу, ви ж ніколи про це? Ніколи і нікому, але сьогодні, дивлячись на вас і радіючи так, так, радіючи, бо не може бути більшої трагедії, ніж людська роз'єднаність. Людина, які все суща, це своєрідна форма енергії, її пронизують могутні струми поєднання, без якого вона не може гармонійно існувати. Саме цим пояснюються не всі форми нашого співжиття від родини до суспільства. Однак в суспільстві на противагу добрим природним силам постійно діють злі сили, спрямовані проти окремої людини. Це джерело усіх трагедій – війни, революції, переслідування єретиків, вознесення святих і героїв, заздрощі, кров. Людський розум – це фантастичний дар природи, рветься до зірок, до космосу, до безкінечності, а йому обрубують крила, і щоразу слідом за короткими періодами розквіту людської мислі настають цілі епохи її жахливого пониження, затемнення і занепаду. А ви молоді, що ви знаєте про громадянську війну? По воєнної дороги йшов в борьбі і тривогі боєвої 18 й год. Сталіну, Царицені, Ворошилову і Будьонни, Іркутськ Варшава, Орьоли, Каховка, етапи Большого Путі. Я і тепер, бач, знайшов Оксану в Каховці, нагадав я професорові. Продовження традицій? А яких? Той самий 18-й на Україні починався кров'ю. Я сидів тоді тут, на агростанції, а Серафима Василівна була в Києві. Бібліотекарка університету Святого Володимира не могла облишити своїх книжок і вільно мандрувати туди і сюди, як її вчений муж. Я навіть досі не знаю, в якою вулицею вона йшла того зимового ранку – Володимирською, Фундукліївською чи Хрещатиком. Стояв тоді в Києві міцний мороз. Серафима Васильівна тримала руки у хутряній муфті, ховала обличчя в пухнастий комір і, мабуть, вчасно і не зауважила, що назустріч котиться вулицею темний вал окаянної жолдашні більшовика-карателя Муравйова, який тільки вчора за Дніпром перебив київських гімназистиків, що стали на захист молодої Української республіки, а тепер ввірвався до столиці, несучи кару і смерть. «Понад три десятиліття минуло відтоді. Ніхто не зміг ні тоді, ні згодом розповісти мені, як все те сталося. Я навіть не знаю, де похована Серафима Васильівна, бо вона не удостоїлася навіть бути заліченою до жертв революції. Жертвами революції вважалися її вбивці, коли хтось все-таки вбивав і їх. От моєї дружини лишилася тільки рана в моїй душі і вперте намагання відтворити, уявити все те, що тоді відбулося? Намалювати жахливу картину. Сарданапал і Валтасар. Прокляття всім убивцям. Найвірогідніше, що вона кинулася захищати когось із знайомих. Моравйовці тягнули тоді під стінку найперше тих, хто говорить українською мовою, тобто не київських міщухів, а простих селян, які опинилися на вулицях міста і нових інтелігентів, народжених Українською революцією. Бо треба вам сказати, що на Україні революція сталася, як і в Росії, у лютому 1917 року. Була утворена Українська народна республіка, а професор Вернацький, нащадок запорозьких козаків, організував першу в історії Українську академію наук. Все це було до жовтня, ні про більшовиків, ні про радянську владу ясна річ ніхто не міг чути.